De de ore surai, ore constate SLK eslecu... E, espeziala bakarikan denan baina gure ustez ere leku izugarri polititza e, krono bateiteeko hainbeste jende hona etortzeko e, jendi pentsatzen du bakareikan maldazgora bukatzen diren eta bakra interesgarrik eta kasoentanosi da Euskal Herrro osoa hemen dagoela, Frantsioan eta ettarko etapininatik etorrita dago jende asko ere baina gutzako etxekoak gizakin. Euskal Herrri daukena da e, saleak e, txirindularitza kultura daukela. Eta orduan, jendea ona etortzeko atzotikan batzu, goizpartetikan beste batzuk, baina animatzeko horri dira. Ez ditu uste saltxarik nahi, eta zer, ordu ustez, beti e, lorpen horiek eta e, erakusten diogulan munduari zer daukaguen hemen etxean. Kazetari lanetan iltzen dira baina txirindulari hori bezala ezautzen zaitugu, frantzeko itzulian, lorpenak, okan dituzu. Ogoi tarazteko, zenbat podium? Hiru. Zer ba. bat garen, e, iru, biga, iru, iru, eza, bi garen? eta bat bigarren ba. Ezo guitzapen honak? Honak, honak. Horrotzapen oso onak eta laguntarteko ere asko eta orain kolaboratzaile bezala Radio Euskadirekin, ba bueno, hori ere berpiztu egiten dira, ezta, uztaileko partean eta bueno, dudari gabe noretzako izan e, oso oso politika be direla nere egunerok e, hortan, ezta. Hala, gurekin gobeta ospetsoa, eh, Eskolunentzat zu beldia eta erreiten aldugu Berriako iman hori eske ja lortu dugula elkarrizketa egunaan. honan. E Hala, ima ere zuk uh, videoek zautzen dituzu, uh, pentsatzen dut eskualdun bezala, Bo, ez beletan lehen aldia, eh? badela helmuga eta aviatziasen senperen Bom, eskualdun bezala, zuk nola ikusten dozu hori. Oh, Bagausa polita ez, eh, bueno, badakigu eh se ospe daukan eta bueno, e, horrelako eh orrelako bat itera ba bueno Euskal Herria hurbiltza ni ustet causa polita dela, es. Batez ere Euskal Herrian eh apisienatu edo bueno eh siklismoa miresten duten eta eta bueno, nik ustet dut e, sale horrek eskertuko duela, es. 16 tur, 15 bukatu. Se no no la induzuzuk ku de atsekolako lasterkaldi bat. Bueno, eh lelengualdisko eh korritu noenetik, ba bueno, ikusi noen, ba bueno, nere zaurriak ikusita lasterketa ona zelana neratzako, ez? Es, Egiezan Maitea mindutak geratu nitzen lasterketa honekin eta eta bueno, zerbait izan ba naiz correr resistentea izan naiz eta eta, eta bueno, bertan lortu ditu nikuztet nire ba bueno garaipen gara, lorpena hundienak ordaintzat ez eta eta bueno e, ikusten duzu ez jarraitzen dugu etortzen karrera gustatzen zaigulako eta eta bueno txerrindularitza maite dugu eta eta bueno, orain beste, beste modu batera lasaiago, baina bueno beti ere txerrindularitzaren inguruan bukatzeko lorpenak aipatu dituzu zure Horroitzapen edegena, frantxeko itzulean? E, Dudarik gabe lehenengo aldiz bosgarren posto alortu nuenian ez. E, urte hurra ba, bueno. e, gaztean itzela sorpresa etorri zen, gainera etxeko taldearekin eta gauza oso berezia izan zen ez. Aiemar Zubeldia, Roberto Laixeka jukaltel, horroitzengira eh? eh? talde laranja hortaz. Garaipenak izan dira eta aipatzen ginoen zurekin Roberto Laixeka lehenik egunon? Egunon. Hala, eskualtelen, lehen gara ipegina turrean, zuk, eh, ukantzi nola lusar di denen, 2000 bat ean, beraz, ze zegoizapen duzu egon oktaz? Bueno, ja astute deko, ja pasadera ma zazpi urte, eta bueno, turra beti da, ze horzen nik beti zentendona hori da, olimpiada bat irabaztea, lehen turra etorri, eta erabazi, bueno, pues, zintzen zen guretxako, bueno, nik beti zentendau. Olimpiada bezala, o sea, etapa bat irabasean, torri-turrean e, eta irabasi eta gure e, zaiak aurretik eta jendi laranja bestit jantzita eta horregauzak izan zen, bueno, izan zen, bueno, impresionante eta denak edeko buruan, izan zen, man Bizkaian maizazen, horieta abian da Madalena eguna. Eta ben, jendi beti da, jo, oh, niegonaz ez daki non ikusten eta apien ez daki zer eta beti dauz. Osa, nik egindu negar, nik ez daki zer, eta... Da. Zu zela, Roberto? Jende da, deko hori eguna grabata. Egun hori hain zin, goiz, geiki e, esnatu zinelaik. Nola da, txigindorari bat, txigindorari batek berizangoak ongi zen ditzen ditu, egun zergatik ez etapa, generat, gomita zuen eskualteleak ez, urte haktan. Bai, bai! Bueno, pues eh, han atesela goitzean eta sa, basteko, be, suerte, O sea, etapa bira besteko kuba suerte, egon sea, Igonsen Aimar, hori e, izan zen bere leneo turrekusi. Egin dago 17 17 urte e, turrak. Eta ego eta irabazi turrea egin bar egon bazara forma nonda eta kuba dozu suerte eta bueno, nik uste hori eguna egon zen be bai apur bat hori. Surixti que moten Lagún Chabat, y bueno, irabas eso un pues, eh, en una, pues... Veste con unian Bigarren, eh, Cárdenas, Azietti, que te haría astuta de, de gente. Y va a que su eh, tapie, pues, que era chenda